Iniko Gebara, kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Ondarri bitarra, irunen urteetan e, bizitakoa, eta gaur egun, bueno, eta ja, urte batzuk, eramaten dituz, dituzu, hendaian bizitzen, ez da? Bai, alaixera, ja, bidazo aldekoa bint. Hori da, irakaslea zera ere bai. Bai, irakazlea nahiz irunen. Baina esango dugu, bueno, azkeneko urteetan, eskuntza librezale proiektuan arizarela e, bueno, ba, lanean, eta guazen... Oh, horretas bueno, itzegitera, eh? hain zuzen ere, lehenik eta behin, bueno, eh, eskuntza, librezale, eh, software librearekin zer du, noski, aldi guzu, pixka bat, eh, laburbildu bildu, eh, zer den, noiz eh, sortu zen uten taldea eta, bueno, zein izan zen arrazoi nagusia? Bueno, taldea sortu zen 2000-a mazazpigarren urtean, eh, eta arrazoi nagusia oso argiaga, da, da enpresa erraldoiak Google eta Microsoft bezalako enpresak, ba, Gure hezkuntzan zuten presentzia gero eta hondiagoaz kezkaturik, ba guraso, irakasle, ikasle eta hola, talde ireki batean bildu ginen, gaiekin kezkatutakoa zaun jendea bildu ginen eta eta hor dena. Uhum. Bueno, esango dugu, azkeneko bihurtetan, e, Eusko Lege Beltarriko eskuntza akordioan e, parte hartzen ari zaretela, Euskal Herria Bildok eta Podemosek onbidaturik ez da. E, zer egin duzue, bueno, ba, horrein arte egun horretan? Bueno, ba, 2000 gaitabateko bukailan, abenduan eta urren gurteko gaitabiko urtarrian, e, izan ginen... E, batzordean, ezkuntza batzordean, e, horre, horre indikan akordioari ziren ontzen eta bertan gure aportazioa genuen. eta urte hortako apirilaren zazpian, oitabian, e, ba honartu zen ez, akordiori, a, atera zen, eta guretzako digitalizazioaren aldetik, e, akordioak bai biltzen zituen gu proposatutako zenbait gai, etzen guztiz guztiz guk Eskatzen genuena, baina, baina oso gauza interesgarriak, bai software librearen aldetik, bai alduntzearen aldetik, digitalkia alduntzearen aldetik, eta beste gaietan, bai urtzezitza egun, e, guk digitalizazio onzat ulertzen duguna, bai, biltzen zuela. Mm -hmm. Gero, e, atera zen akordioa, lehenik zirriborroa eta orain, Iaur eta bertan bai ikusten genuen, etzelabiltzen bat ere asirako akordioan agertzen ziren ideia hauek, eta e, aurreko azte honetan, e, azte aztelenean, egon gara berriro hezkuntza bat ordean, ba, aportazioa egiten. Tarte horretan ere, jaurlaritzak Googleekin ekin siniatu zuen akordio potolo bat, justo akordioa siniatu eta lau egunetara, eta horit gero ere, egon ginen, ba, beste plataforma etikoagoak E, badaudela aurkezten eta bueno, hortan ere aurrera pauso txikiak badira ere, emandira, ba Eusko Jorralditza edo gobernua, hobeto esanda, bai? Eh ba presta gertuzelako piloto bat egiteko software librearekin. Uhum. Ala ere oraindik horren inguruan ez dakigu zezer eta ja da urtebete pasada ordutik. Senako salttasunak e, aurkitzen dituzu edo aurkitzen dira orokorrean, erakunde publiko batean aldaketa hori ematerako orduan hau da ba, e, e, sistema pribatuen e, pripatuak alde batera gutxi eta software e, azean implementatzeko edo esatzeko beraien sistema informatikoaz kas honetan aipatu duzu duela gutxi, Eusko jaurlaritzak, Bueno, Google ekin eh, akordioa izenpetu du eta eh, mm, eh, erakunde batzuetan planteatu edo proposatu egin denean ba, eh, Linux sistema operatiboa sartzearena, batzuetan sailtasunak aurkitu eh, dituko ezta. Bai, urtetan e, ideia izan da Microsoftekin batez ere jaurlaritzaren kasua Microsoftekin akordio ondiak egin ditu, diru askokoak, eta oraindik ere hortan jarraitzen dute, Googleekin pixkatez berdina da, dirua ez bai dago tarteko eta orduan konkurso publikora ere ez dira ateratzen, zerriketu bat dago, baina badakiko Googleek e, nundikan gero ateratzen duenetekin, bestela bai. enpresa batek e, ez ez du ezer oparitzen normalean, eta laizan behar du Orduan, bueno, alde batetik e, dirua eta beste alde batetik inertziak ere, nik uste dut hor badaudela eta beldurrak, goitik e, ba olako sistema gezarri izan direnean, edo saiatu izan garenean, apostua ez da izan bat ere harriaia. E, eskoletan babakoitzak bere aldetik, edo momenturen bai. batean ere Linux instalatzen zuten berengaioetan, baina mantenua ez zuten egiten, Linux zarkituak, bai. eta beraz apostua beti izan da oso, oso lausoa, edo edo ez da egon, aposturik. Esperentzia batzua ipuruz, itzein eh? e, goduko ere bai, baina e, nahiko nuke baitare galdetzea e, digitalizazio e, bueno, ba, e, planaren inguruan, Eztabaida, eh? esta Estabaida, bueno, e, esta badago, eh e, horretan ikus puntua esberdina daudelako, esperientzia esberdina daude. Piska bat eh zuek nola segitzen duzute hori. Bueno, e, gu jaio ginen pixka bat tresnen gainean, ez eze tresna etikoagoak, ezetikoagoak, Google eta Microsoft, baina bon, azken urteetan ere konturatu gara e, digitalizazioa egiten ari dela gehiegi pentsatu gabe eta horrek ere askok keskatzen gaitu. Hau da, digitalizatzea, digitalizatzeagatik ez dela onura bat eta azte hontan ikusi, ikusi dugu Suediako gobernuak digitalizazio plan guztia atzera gota duela e, bere hezkuntza sisteman. Ba, ez dagoelako frogatua digitalizatzeak hezkuntza edo pedagogia hobetzen duela eta horrekin gaude oso gezkatua. Orduan, e, bailege aurre proiektu honi, hiru gauza eskatzen genizkion, aurre proiektu hainiak jasotatzeudenak, baina ez direnak agertzen. Eta lehenengoa hori zen, ez e, digitalizazioa bera ezin duela helburu izan gauk digitalizatzea baizik eta hobekuntza bat egiteko digitalizatzen dugula eta hobeto ikasteko eta hala ezten kasuetan ba ez dela digitalizatu behar. Berrikuntzak beti ezin duela ez duela berrikuntza izateagatik ona izan behar. Eh bigarrena izango litzateke ba ikasleak ere e, digitalki alduntzea eta jakitea zer dagoen horren atzean, ondo ezagutzea. Hortarako software librea e, oso interesgarria da, ba gardena delako eta ikusten delako zer dagoen atzean eta Eta, bueno, orduan, e, ikasle hoiek benetan jakitea zertan ari diren, eta ez gauza opakoen aurrean e, ibiltzea. Eta, hirugarren ideia da, e, lehen bidetik ba, tresnen inguruan, ez da, zetresnena biltzen ditugu. Software libreak badakigu, e, usten digula, bere kodea ikusten, gardena dela, eta orduan, hor datuen privatutasunari dago kionez, ba, obekuntza handia izango ditzateke, ikustezak egulako programa horiek zer egiten duten gure datuekin, baitalen esan dudan bezala pedagogikoki ere obea izan daiteke, e, gero gaiuen bizitzare luzatzen du, eta Euskal Herrian ezin dugu aztu, Euskera gure hizkuntza software libreak beti utziko digula, e, Euskera atzen software hori, e, bai jaurlaritzak, edo beste talde batzuek egiten dute gaur egun librezale kasu, Baina, baina oso interesgarria da ere euskararen aldetik. Hmm. Eta hori dago pixkat, gure digitalizazioaren ideia. Hmm. Esango dugu baitare, bueno, esperientziaz berinak e, martxan direla, e, gure esko aldeari dago kionez, baduela eskuntza zentro batzuk baitare lin, Linux sistema operatiboan erabiltzen ari direnak, Luberri sistema hain zuzen ere, aldi oso pixka bat azaldo zer den hori? Bueno, Luberri sortu zen, ja, duela amarkada bat baino gehiago, e, Luberri Institutoan, Donostian, Eta han aritzen zen alesgabil ondok sortu zuen, e, gaabil ondo gero egon zen irungo berr eggunan lanean eta e, irungo eskualdean atu zuen sistema. sistema honekin hasiera batean batez ere ordenagail uzarrak bergaitztzeko erabilitzen, baina ikusi genuen software librea denez, halitu behar genituen programa gehitu kendu, gure gustetara moldatu eta dago preentsatu e, batez ere hezkuntzarako. Eskuntzako programa Dauzgaia instalatuta eta edozeinek berean instalatu dezake eta gaur egun ba, mantenua sistemaren mantenua Alex Gavilondo jarraitzen du eta nik neuk ere egiten dugu. Gaur egun ba Irungo Tokealai institutoan eta irubiden ere erabiltzen da nagusiki eta baita Hondarribiko talaian eskualdean LHen. E, Eskualdetik kanpo ere beste hainbat institutuetan Luberrin Donostian noski eta Lezoan adibidez ere erabiltzen dute. Uhum. Eta etorkesunari begira ikosten duzu, aukera, ikosten dituzu beste zentro eskohaldeko, beste eskohaldeko batzuetara zabaltzeko? Bai, egin izan ditugu frogak, beste eskohaldetan igual ezain zabaldua baina erabilizan da, ordenagailu batzuetan, irakasle batzuek. E, Kontua da hor, e, ezkuntzak momentu batean kronbuken gatik egin zuela apostu handia eta eskola batzuk. E, ba, kudeak eta errazteko hori aukeratu zutela eta hoietan zaila dela bai, Linux ok. sistemak instalatzea. Uhum. Eta gero bestea postu bat izango da ere hodeia hau da Drive ekosistema eta guzti hori e, ordezkatzea eta hori irubide institutuan ja Next Cloud Plataforma Librearekin lanean ari dira. Horretan ari zarete orain ez da? Bai, hori da. E, urrengo pausua litzateke ez bakarrik lokalean, hauda, ordenagailoan daukagun sisteman, baizik eta odeian erabiltzen ditugun programa eta gaurregun, ba, erabiltzen dugu Drive Docs eta email eta guztia hauek ere ordezkatzea tresna ba, etikoagoak erabiliz eta hor gure datuak guk kudeatzea, gure zerbitzari propioetan baino guk e, kontratatutako zerbitzari seguruetan. Mm -hmm. O odeianen zerbitzu deuskaintza hori oraindik ez dago e, martxan ez edo E, Eusko jaurlaritzak orain piloto bat atera beharro baina ah, oso berandu dabil, eta irubide institutuan badugu jadanik horrelako sistema bat ezarria, orain dike biak erabiltzen ditugu, pauso osoa ematea, ez, ez baita erreixa, dena migratzea eta eta lan bat dago, eta baita Katalunean piloto oso potente bat, Egin dute, Bartzelonako, Bartzelonako udaletxeak ekiznet e, plataformaren bidez ba, garatu du bere horrelako software bat. Uhum. Eta gainera, Europatik badatorkiugu ere, ze Frantziako gobernuak irakasle guztiai ematen die horrelako sistema bat, eta baita beste herrialde batzuetan, Alemanian, Suedian ere, horrelakoak badituzte. Bago, zo zongi, inigo, bueno, ba, esagotu dugu, Ezkuntza Librezale Taldea, ezakit zerbait gehiago gehiago nahi duzun, zerbait aspi marratzeko, eta amaitzeko? Ez, e, besterik gabe, e, badugula web horria, ezkuntza.librezale.euz eta bertan badauzkago gure taldeetan bat egiteko telegram eta matex taldeetan lan egiteko estekak, E, besteri gabe kuriosi atzeko, edo Dai. pixka bat jakin mina duzue hor sartzea gomendatzen dizuegu, bertan jartzen dira ba dudak edo gurasoren batek baldin badauka e, bere esemea labein jarri dietela kontu bat eta maolako galderak egiten ditugu eta baita ba horren ba gainean hausun hartzeko plaza polita dela ere. Nozke baiet, guzti horrekin galditzen gara inigo ezker mila, eh? benetan ba urean izate gatik, Zuei.